3. Az Északai klub egyike volt azoknak a tipikus orosz emigránsok által vezetett mulatóknak, amilyenekből az 1917-es forradalom óta Berlintől től Liszabonig mindenütt akad Európában. Valamennyiben hajdani aristokraták a pincérek, volt gárdatisztekből áll az énekkar, egyformán magasak az árak és egyformán melankólikus a hangulat. A világítás is pontosan olyan tompított volt, amilyenre számítottam. Az itt ülő németek, akikről a pincér beszélt, kétség kívül nem emigránsok voltak, hanem valószínűleg kémek, a követség tagjai, meg német cégek alkalmazottai. Az oroszok jobban boldogulnak, mint mi, mondta Svarc. Ők dédelgetett emigránsok voltak, feleltem. Irántuk még részvétet éreztek. Megengedték, hogy dolgozzanak, és papírokat is adtak nekik. Nansen útleveleket. Mire mi jöttünk, a világ részvéte rég elfogyott. Mi terhére voltunk, akár a hangyák, és szinte senki sem akadt, aki még szót emelt volna értünk. Nekünk nem szabad dolgoznunk, se léteznünk. Még mindig nincs semmiféle papírunk. Ideges voltam, amióta itt ültünk. Ennek valószínűleg a zárt helyiség, a sok függöny, meg az a tudat volt az oka, hogy itt németek is vannak, meg aztán az is, hogy túlságosan messze ültem az ajtótól ahhoz, hogy szükség esetén elmenekülhessek. Hozzászoktam, hogy mindenütt a kiárat közelében üljek. Az is idegesített, hogy innen nem látom a hajót. Ki tudja, nem szedi-e fel még ma éjjel a horgonyt, Korábban a kitűzött időnél, Mert valamilyen figyelmeztetést kapott. Úgy látszik, Svarc megérezte, hogy ideges vagyok. A zsebébe nyúlt, és elém tette a két jegyfüzetet. Vegye el őket, nem vagyok kereskedő. Vegye el őket, és menjen, ha akar. Nagyon megszégyenültem, néztem rá. Ön félreért, ráérek, az égvilágon semmi se sűrket. Svarc nem felelt, várt. Elvettem és zsebre duktam a két jegyfüzetet. Úgy intéztem a dolgot, hogy egy olyan vonatra üljek, amely kora este érkezik Osznabrückbe, folytatta Svarc, mintha mi sem történt volna. Hirtelen úgy éreztem, mintha csak most lépném át igazán a határt. Eddig minden idegen volt, még Németország is. Most azonban lassanként minden egyes fa beszélni kezdett. Ismertem a falvakat, amelyeken áthaladtunk, iskolai kirándulások alkalmával jártam bennük, meg jártam Hellennel is ismerettségünk első heteiben. Úgy ismertem és szerettem annak idején ezt a tájat, mint ahogy a várost szerettem a maga házaival és kertjeivel. Iszonyom eddig szilárd, Absztrakt tömb volt. Az, ami annak idején történt, mindent megbénított és kővé dermesztett bennem. Soha se éreztem szükségét, sőt, inkább féltem tőle, hogy a történeteket elemezzem vagy részletezzem. Most hirtelen beszélni kezdtek a dolgok, amelyek hozzátartoztak, de nem volt semmi közük hozzá. A táj nem változott. Ugyanolyan maradt, mint az előtt. A templomtornyok ugyanúgy álltak patinájuk szelít zöldjével a leszálló alkonyatban, mint régen, a folyó is ugyanúgy tükrözte az égboltot, mint mindig. Eszembe juttatta azt az időt, amikor a partján horgáztam, és idegen országokban való kalandokról ábrándoztam. Ezeket a kalandokat később aztán megéltem, de egészen másként, mint ahogy akkoriban elképzeltem őket. Nem változtak a pillangós és szitakötős rétek, a fákkal és vadvirágokkal borított lankák sem, ugyanúgy feküdtek a helyükön, mint ifjúságom idején, és bennük feküdt az ifjúságom, eltemetve, ha úgy akartam felfogni, vagy biztonságban megőrizve, ha rá tudtam szállni magam, hogy másként fogjam fel. A tájat nem is zavarta meg semmi. Csak kevés embert láttam a vonatból, és egyenruhát, egyet sem. Csak az estét láttam, amely lassan betöltötte a tájat. A bakterházak apró kertjeiben már rózsa, dália és liliom nyílt, mint mindig, a virágokat nem pusztította el a lepra, ugyanúgy hajoltak át a fakerítéseken, mint Franciaországban, a réteken ugyanúgy álltak a tehenek, mint a svájci réteken, barnán, feketén és fehéren, Horog keresztek nélkül, és ugyanolyan türelmes volt a tekintetük is, mint mindig. Gólját is láttam kelepelni az egyik parasztház tetején, a fecskék is úgy röpködtek, mint mindig és mindenütt. Csak az emberek lettek mások, ezt tudtam, de ezen az estén még nem láthattam és nem foghattam fel. Nem is voltak olyan egyformán mások, mint ahogyan előzőleg elhamarkodottan képzeltem. A fülke megtelt, kiürült, aztán újra megtelt. A napnak ebben az órájában kevés volt az utasok közt az egyenruhás, majdnem minnyájan hétköznapi emberek voltak, s a beszélgetéseik is hasonlóak voltak azokhoz a beszélgetésekhez, amelyeket Franciaországban és Svájcban hallottam. Az időjárás, a termés, a nap eseményei, meg a háborútól való félelem voltak a témáik. Rettegtek a háborútól, de míg Németországon kívül mindenki tudta, hogy a háborút Németország akarja, itt azt hallottam, hogy a külföld kényszeríti Németországra. Szinte mindenki békepárti volt, ahogy az már röviddel a katasztrófa előtt lenni szokott. A vonat megállt. A többi utas tömegében keresztül nyomakodtam a jegyellenőrzésen. A pályaudvar csarnoka nem változott, amióta utoljára láttam. Csak mintha kisebb és porosabb lett volna, mint ahogyan az emlékezetemben élt. Amikor kiléptem a pályaudvar előtti térre, elmúlt belőlem minden, amit előzőleg gondoltam. Alkonyodott. A levegő nyirkos volt, mint eső után, nem tájat láttam már magam előtt, hirtelen egész bensőm remegni kezdett, és tudatára ébredtem, hogy mostantól fogva nagy veszélyben vagyok. Ugyanakkor az volt az érzésem, hogy nem történhetik velem semmi. Olyan volt, mintha egy üvegbúra alatt állnék, amely oltalmaz ugyan, de minden pillanatban szétpattanhat. Visszamentem a csarnokba, hogy a pénztárnál retúri egyet váltsak Münsterbe. rükben nem szállhattam meg, túlságosan veszélyes lett volna. Mikor indul az utolsó vonat? Kérdeztem a pénztárostól, aki a sárga villanyfényben csillogó kopasz feje búbjával úgy ült az ablak mögött, mint egy kisvárosi butha. Maga biztosan és sebezhetetlenül. Az egyik 22-20kor. A másik meg 2312 kor Egy automatához léptem, és váltottam egy peroni jegyet. Azt akartam, hogy kéznél legyen, ha gyorsan el kellene tűnnöm, és a jegyen még nem lenne érvényes. A vasúti peronok általában nem jó búvó helyek, de rendszerint több van belőlük, Osnabrückben három, és valamelyikről gyorsan fel lehet ugrani egy éppen induló vonatra, aztán a kalauznak azt lehet mondani, hogy rossz vonatra szálltunk, rá lehet fizetnie a jegyre, és a legközelebbi állomáson le lehet szállni. Már eldöntöttem, hogy egyik fiatalkori barátomat hívom fel, akiről tudtam, hogy nem híve a rendszernek, és a beszélgetés során kipuhatolom, tud -e nekem segíteni. Közvetlenül a feleségemet felhívni nem mertem, mivel nem tudtam, hogy egyedül lakik-e. Ott álltam a kis üvegfülkében, előttem a telefonkönyv meg a készülék. Miközben lapozgatni kezdtem a telefonkönyvet, a lapoknak mocskos és töredezett volt a sarkuk, olyan erősen dobogott a szívem, hogy szinte hallani véltem, sőt attól féltem, hogy mások is meghalhatják, és mélyebbre hajoltam, hogy ne láthassák az arcomat, nehogy felismerjenek. Gondolkodás nélkül ahhoz a betűhöz lapoztam, amellyel korábbi nevem kezdődött. Megtaláltam a feleségem nevét. A telefonszám a régi volt, de a cím megváltozott. A Rieszmüller térnek most Hitler tér volt a neve. Amikor megláttam a címet, egy pillanatra úgy tűnt, mintha a fülke homályos villanykörtéje százszorosan felerősödne. Felkaptam a fejem, annyira az volt az érzésem, hogy egy vakítóan kivilágított üvegdobozban állok a sötét éjszakában, vagy inkább, hogy egy fényszórót irányítottak rám kívülről. Ismét teljességgel tudatára ébredtem vállalkozásom egész őrültségének. Elhagytam a fülkét, és keresztül vágtam a félhomályos csarnokon. A kraft Kraftdurchfreude táblái meg a német fürdőhelyek plakátjai fenyegetően néztek le rám, pedig kék volt rajtuk az ég, és vidámak az emberek. Nyilván beérkezett néhány vonat, mert egész utas jött fölfelé a lépcsőkön. Az egyik csoportból kivált egy eszesz ember, felém tartott. Nem szaladtam el, hát ha mégsem engem vett célba. De előttem állt meg, és rám nézett. – Bocsánat, kaphatnék tüzet? – kérdezte. – Tüzet? – ismételtem meg, aztán gyorsan hozzátettem – ne van gyufám! A zsebemben nyúltam, hogy megkeressem. – Minek a gyufa? – kérdezte csalákozva az eszes ember. – Hiszen ég a cigarettája. Nem is tudtam, hogy rágyújtottam. Oda tartottam neki a cigarettámat, ő az izzó végéhez tartotta a magáét, és megszívta. – Miféle cigarettát szív maga? – kérdezte aztán. – nem olyan büdös, mint egy szivar. Francia goloáz volt. Magammal vittem néhány csomaggal, mikor átléptem a határt. Egyik barátomtól kaptam ajándékba, feleltem. Francia kap a dohány, fekete és büdös. Az utazásáról hozta magával. Nekem is túl erős. Az SS-ember nevetett. A legokosabb volna teljesen abbahagyni a dohányzást, igaz? Mint a Führer. De hát ki tudja megtenni különösen ilyen időkben. Köszönt, és elment. Svarc halványan elmosolyodott. Amikor még ember voltam, akinek joga van bárhová betennie a lábát, sokszor kétségbe vontam, hogy létezik olyan félelem és rettegés, amilyent az írók ábrázolnak. Hogy az áldozatnak megáll a szívverése, Hogy kővédermed, Hogy hideg fut végig a hátán, Megfagy a vér az erejében, és hogy az egész testét kiveri a verejték. Az ilyesmit csak klisének tartottam, A rossz stílus ismérvének. És lehet, hogy valóban az is, Egy azonban bizonyos, Igaz. Én mindezt pontosan így éreztem, Noha korábban, amikor még egyiket sem tapasztaltam, csak nevettem az ilyesmin. Az asztalunkhoz lépett egy pincér. Társaságot nem óhajtanak az urak? Nem. Mélyebben hozzám hajolt. Nem nézné meg előbb azt a két hölgyet a bárpultnál, mielőtt végleg nemet mond. Megnéztem őket. Az egyik nagyon megtermetnek látszott. Feszes estéi ruha volt mind a kettőn. Az arcukat nem láthattam. – Nem – mondta még egyszer. – Úri hölgyek – magyarázta a pincér – a jobboldali német. – Ő küldte magát ide? – Nem, uram – válaszolta a pincér erragadóan ártatlan mosolyjal. – Az én ötletem volt – Rendben van, felejtse el, inkább hozzon nekünk valami ennivalót. Mit akart a pincér? kérdezte Schwarz. Össze akart hozni minket Matahari unokájával. Ön valószínűleg túl sok borra valót adott neki. Még nem fizettem. Gondolja, hogy kémnők? Lehetséges. De a világ egyetlen érdekközösségének a kémnői. A pénzé. Németek? A pincér szerint az egyik az. Gondolja, hogy azért van itt, hogy németeket visszacsalogasson? Alig ha. Az emberrablásnak mostanában mások a specialistái. A pincér egy tányérszendvícset hozott. Azért rendeltem, mert már éreztem a fejemben a bort. Azt akartam, hogy tiszta maradjon. – nem eszik? – kérdeztem Svarctól. Szórakozottan rázta a fejét. Arra nem is gondoltam, hogy a cigaretták elárulhatnak, mondta. Most még egyszer ellenőriztem mindent, ami nálam volt. Amíg Franciaországból való gyufákat a maradék cigarettával együtt eldobtam és németet vásároltam helyettük. Csak aztán jutott eszembe, hogy az útlevelemben van francia vízum meg beutazási pecsét, a francia cigaretták tehát indokoltan lettek volna nálam, ha átkutattak volna. Visszamentem a telefonfülkéhez. Csúromvíz voltam a verítéktől, és dühös voltam magamra, hogy így megijedtem. Várnom kellett. Egy nagy pártjelvényes nő telefonált. Egymás után két számot is felhívott, és parancsszavakat üvöltött. A harmadik szám nem felelt. A nő dühöngve, felsőbbrendűsége tudatában jött ki a fülkéből. Feltárcsáztam a barátom számát. Egy női hang jelentkezett. – Beszélhetnék dr. Martenszel? – kérdeztem, és észrevettem, hogy reket vagyok. – Kivel beszélek? – kérdezte a nő. – Dr. Martens egyik barátjával – a nevemet nem árulhattam el – nem tudtam, hogy a felesége van-e a telefonnál, vagy egy cselédlány, de egyiknek se szolgáltathattam ki magam. A nevét kérem, mondta a nő. Doktor Martens egyik barátja vagyok, feleltem. Kérem, jelentse ezt neki, sürgős ügyben keresem. Sajnálom, válaszolta a női hang, ha nem adja meg a nevét, nem jelenthetem be. Tegyen kivételt. Mondtam, dr. Martens várja a hívásomat. Ha várja, akkor igazán megmondhatja a nevét is. Kétségbe esetten gondolkodni kezdtem. Aztán hallottam, hogy leteszik a kagylót. Ott álltam a szürke, húzatos udvaron. Első kísérleten nem sikerült, pedig nagyon egyszerűnek látszott, és most nem tudtam, hogy legyen tovább. Talán csak közvetlenül Helent kell felhívnom, megkockáztatva, hogy valamelyik családtagja ráismer a hangomra. Megadhatnék más nevet is, de miért? Dr. Martens. Más név pillanatnyilag nem jutott az eszembe. Még tétováztam, amikor az agyamba villant az ötlet, amelyre tíz éves koromban azonnal rájöttem volna. Miért nem hívtam fel Martenszt a feleségem bátyjának a nevében? Martens ismeri őt, és már tíz évvel ezelőtt is ki nem állhatta. Rögtön e szerint is cselekedtem. Ugyanaz a női hang jelentkezett. Itt Georg Jürgensz, jelentettem be erélyesen. Dr. Martenszt kérem. Ön az az úr, aki az előbb telefonált? – Itt Jürgen Sturmbannführer. Dr. Martenszel szeretnék beszélni, de azonnal. – Igenis – mondta a nő. – Egy pillanat, rögtön hívom. Schwarcz rám nézett. Ismeri azt az iszonyú halk zúgást a kagylóban, amikor az ember a telefonban az életére vár? Bólintottam. Még csak nem is kell, hogy amire várunk feltétlenül az élet legyen, lehet az a semmi is, amiért könyörögni próbál az ember. Itt dr. Martens hangzott fel végre a kagylóban. Folytatta Svárc. Ismét azoknak az állapotoknak az egyikét éreztem, amelyeken régebben csak nevettem. Kiszáradt a torkom. Rudolf! Suttogtam végül. Hogy kérem? Rudolf! mondta. Itt Helen Jürgens egyik rokona beszél. Nem értem, nem Jürgens Stormbán Führerrel beszélek? Az ő nevén hívtalak fel, Rudolf. Helen Jürgens miatt. Érted már? Egyáltalán nem értem, mondta ingerülten a vonal másik végén a férfi. Éppen rendelek! Elmehetnék a rendelésedre, Rudolf. Nagyon el vagy foglalva? De kérem, nem ismerem önt, és ön... Old Shatterhand, Mondtam. Végre eszembe jutott, hogy neveztük egymást gyerekkorunkban, mikor indiánost itt játszottunk. Máj Károly regényeiből vettük a neveket. Tizenkét éves korunkban faltug a könyveit. Egy pillanatig csend volt a vonalban, aztán Martens halkan megszólalt. Micsoda? Vinetó, feleltem, csak nem felejtetted el a régi neveket, hiszen a Führer kedvenc könyveiből valók. Az igaz, mondta. Köztudomású volt, hogy az az ember, aki kirobbantotta a második világháborút egy olyan írónak indiánokról, trapperekről, meg vadászokról szóló harminc vagy még több kötetét tartja a hálószobájában esti olvasmányként, akinek a műveit mi már 15 éves korunkban kezdtük meglehetősen nevetségesnek találni. – Vinetú. ismételte meg hitetlenkedő hangon Martensz. – Igen. Feltétlenül találkoznom kell veled. – Nem értem. Ön hol van most? – Itt, Oszlabrükkben. Hol találkozhatnánk? – Rendelek, felelte Martens. – Beteg vagyok. Elmehetek a rendelésedre is. – Nem értem ezt az egészet, mondta Martens, de érezni lehetett a hangján, hogy már döntött. Ha a beteg jöjjön el a rendelésre, minek ezért külön telefonálni? Mikor menjek? A legjobb lesz 7 óra 30-kor. 7 óra 30-kor, ismételte meg. Előbb nem. Rendben van, 7 óra 30-kor. Letettem a kagylót. Megint csúrom víz voltam a verítéktől. Lassan a kijárathoz mentem. Odakinna a felhők közt egy-egy pillanatra felbukkant a halovány félhold. Pontosan egy hét múlva lesz új hold, gondoltam. Éppen alkalmas idő a határon való átkelésre. Az órámra néztem. Háromnegyed órát kellett még várnom. El kellett tűnnem a pályaudvarról. Mindig gyanús, hatul sokáig lődörögött az ember. A legsötétebb, legkevésbé forgalmas utcán indultam el. A régi vár területre vezetett. Egy részét planírozták, magasra nőttek rajta a fák, a másik rész maradt, amilyen volt, és a folyó mentén húzódott. Ezen mentem tovább, egy téren keresztül a Jézus szíve templom mellett. A fal tetejéről rá lehetett látni a folyón túl a város háztetőire és tornyaira. A dom barokk kupolája nyugtalan fényben csillogott. Ismerős látvány volt, sok ezer képes lapon reprodukálták. Ismertem a vízszagát és a fal mentén húzódó hársfasor illatát is. Láttam, hogy szerelmes párok ülnek a padokon. A padok úgy voltak felállítva a fák közt, hogy rálehessen látni róluk a folyóra és a városra. Leültem az egyik üres padra, hogy ott várjam ki a fél órát, amíg Martenshez mehetek. Megkondultak a dom harangjai. Olyan izgatott voltam, hogy a lengéseket a testemben éreztem, mintha két játékos egy láthatatlan teniszpartit folytatott volna bennem, és a lengések az ő ütései következményei lettek volna. Az egyik játékos a régi énem volt, akit ismertem, aki borzadt és rettegett, és nem merte átgondolni a helyzetét, a másik meg az új, aki nem is akarta átgondolni, aki vakmerő volt, és úgy tette kockára önmagát, mintha nem is lenne más választása. A különös tudathasadásnál nézőként jelen volt még egy harmadik személy is, passzív és pártatlan, mint egy döntőbíró, aki mégis azt kívánja, hogy az új én győzedelmeskedjék. Még ma is pontosan emlékszem erre a fél órára. Még arra is emlékszem, mennyire csodálkoztam, hogy ilyen klinikai tünetet érzékelek magamon. Olyan volt, mintha egy tükrökkel teleaggatott falu szobában állnék, és a tükrök az üres végtelenbe vetítenék a képmásomat. Minden egyes tükörkép mögött felfedeztem egy másikat, amelyik átnézett az elsőnek a válla fölött. És mintha régi, elhomályosult tükrök lettek volna. Nem tudtam kivenni, hogy kérdő, szomorú vagy reménykedő -e az az arckifejezésem. Valamennyi képmásom sötétbe veszett az ezüstös homályban. Leült mellém egy nő. Nem tudtam, mit akar, és azt sem tudtam, hogy a barbár rezsím nem alacsonyította ele már régen az utcai nőket is katonákká. Ezért inkább felálltam és elmentem. Hallottam, hogy a nő nevet a hátam mögött. Máig se felejtettem el, hogy nevetett az az ismeretlen nő ott az osznabrükki Herrentijs falnál. Halkan, kicsit megvetően és ugyanakkor részvéd teljesen.